Микола Петренко. Лицарі, пера і чарки. Видавництво з полом. Я ще розаздрю тим, хто взяв до рук цю книгу, кому ще гортати, прочитуючи сторінку за сторінкою, видобувати знебуття відомості про добре відомі та малознанні навколо літературні постаті, імена та штрихи з біографії непересічних особистостей, декотрі з яких і сьогодні в полю зору сучасників, а багато з них – Яскраво спалахнувши, раптово згасли, залишивши незнищений слід в історії, нашій культурі та невдихаючий біль серцях тих, хто їх пам'ятає. І щоразу додається, недавно ще один дуб звалився в життєвій незгоді. Всім містом ховали Емануїла Миська, друга співавтора цієї книги. Аж заходиться, аж лементує серце. А була то еліта і богема, які нелегко давалися успіхи, котру постійно цькували огидна імперія, але як виклик тупим і нелогічним правилам вона жила і творила, рятуючись власним світом, високими ідеалами, життєлюбством, людяностю, щирою дружбою. А яка щира пам'ять у Миколої Петренка незбагненно добра і прискіпливо точна в деталях? Розповідь його жвава і захоплююча, присмачена розмаїтими цікавинками, гуморинками. Як його герої-митці, про які він з такою любов'ю впише, міли зобразити в своїх творах сутність натури, так і в його невеликих описах. З-під талановитого пера епоха, озвіріла конаюча система і трагедія таланту на її фоні. І фантастичне протиріччя. Ті, що правили, скаженіли, а ті, котрих гонили і переслідували, морально перемагали і веселились, і богемничали, і творили, творили. Та цьому, мабуть, і полягає сутність життя. Щоб сам не брали, що у німинали, волі воньки наші, бо козацька слава, хлорію полита, руба на весами січа, ще наша блябише, без шами вмита, руба на весами сіща, ще наша блябише, без шами вмита. Надивайте, братя, Бог ще сила. Бог і на походу Бог і насит сонце сурма не сурбила. Бог і на походу Бог і сонце сурма не сурбила. Надивайте, Сам лі не брали со, ми дали, волі волі. На сі. Соблі не брали солі